що тече зараз. Я розглядав ув'язнення порушника, а не конфіскацію його майна. Хоча обидва способи служать тій самій меті. Тому що ті, хто відстоює найчистіше право, а отже є найбільш небезпечними для корумпованої держави, зазвичай не витрачають багато часу на накопичення майна. Для таких Держава надає мало послуг, і незначний податок здається їм надмірним, особливо якщо вони змушені заробляти його особливою працею своїх рук. Якби був хоча б один такий, хто жив би зовсім без використання грошей, то сама держава вагалася б чи вимагати їх від нього. Але багатий чоловік не хочу робити образливих порівнянь, завжди проданий тій установі, яка збагатила його. Коротше кажучи, чим більше грошей, тим менше чесноти. Адже гроші стають перепоною між людиною і її цілями і здобувають їх замість неї. Здобути їх було без сумніву невеликою чеснотою. Вони вирішують багато питань, на які інакше йому довелося б відповідати. У той час, як єдине нове питання, яке вони ставлять, це складне, але зайве питання – як же їх витратити? Таким чином, моральна основа під ним зникає. Можливості для життя зменшуються пропорційно збільшення того, що називають засобами. Найкраще, що може зробити людина для свого розвитку, коли вона багата, це намагатися втілити ті задуми, які вона мала, коли була бідною. Христос відповів іродіанам відповідно до їхнього становища. «Покажіть мені, «Податкову монету», – сказав він. І один витягнув пенні з кишені. «Якщо ви використовуєте гроші, на яких зображений образ Цезаря, і які він ввів у обіг і зробив цінними, тобто якщо ви є громадянами держави і радісно користуєтесь перевагами уряду Цезаря, то віддайте йому частину його власного» коли він це вимагатиме. Отже, віддайте Цезарю те, що належить Цезарю, а Богу те, що належить Богу. І так залишив їх немудрішими, ніж раніше, щодо того, що є чим. Бо вони і не бажали знати. Коли я розмовляю з найбільш вільнодумними з моїх сусідів, я помічаю, що незалежно від того, що вони говорять про важливість і серйозність питання та їхню турботу про громадський спокій, сутність справи така, що вони не можуть обійтися без захисту існуючого уряду і бояться наслідків непокори йому для своїх майна та сімей. Що стосується мене, я б не хотів думати, що колись покладусь на захист держави. Але якщо я заперечую авторитет держави, коли вона пред'являє мені податковий рахунок, вона швидко забере та витратить все моє майно. І таким чином буде безперервно тероризувати мене і моїх дітей. Це важко. Це робить неможливим для людини жити чесно і при цьому зберігати комфорт. Не буде сенсу накопичувати майно, воно обов'язково втратиться. Ти повинен найнятись або оселитися десь і виростити лише невеликий врожай, щоб з'їсти його швидко. Ти маєш жити всередині себе, покладатися тільки на себе, завжди бути готовим до втечі, не мати багато справ. Чоловік може стати багатим навіть в Туреччині, якщо він буде в усіх відношеннях хорошим підданим, Турецькому уряду. Конфуцій сказав, якщо держава керується принципами розуму, бідність і злидні є соромом. Якщо держава не керується принципами розуму, багатство і почесті є соромом. Ні, я не потребую захисту Масачусетсу у якомусь далекому південному порту, де моя свобода під загрозою, або поки я не буду цілком зосереджений на побудові маєтку вдома мирною працею, я можу дозволити собі відмовитися від вірності Масачусетсу, відмовитися від його права на моє майно і життя. Покарання за непокору державі обійдеться мені дешевше – ніж підкорятися їй. В такому випадку я знецінююсь у своїх очах. Кілька років тому держава звернулася до мене від імені церкви і наказала сплатити певну суму на підтримку священника, проповіді якого відвідував мій батько, але ніколи я сам. «Заплати», – сказала вона, – або будеш ув'язнений у в'язниці. Я відмовився платити, але, на жаль, інша людина вирішила заплатити. Я не розумів, чому вчителя повинні оподатковувати на підтримку священника, а не священника на підтримку вчителя. Адже я не був вчителем держави. Я утримувався власними силами за допомогою добровільних внесків. Я не розумів, чому ліцей не може пред'явити свій податковий рахунок і отримати підтримку держави в своїй вимозі так само, як і церква. Однак за проханням виборних я погодився написати таку заяву. Відомо всім, що я Генрі Торо. Не хочу, щоб мене вважали членом будь-якого зареєстрованого товариства, до якого би я не приєднався. Це я передав міському писарю, і він це має. Держава, дізнавшись таким чином, що я не бажаю вважатись членом цієї церкви, більше не висувала подібних вимог до мене. Якби я знав, як правильно вони називаються, я б тоді відмовився від членства в усіх товариствах, до яких я ніколи не приєднувався. Але я не знав, де знайти такий перелік. Я не сплачував подушного податку уже протягом шести років. Мене одного разу помістили в тюрму за це на одну ніч. І стоячи там... Розмірковуючи про стіни з цільного каменю завтовшки два чи три фути, про двері з дерева та заліза завтовшки фут, і про залізну решітку, яка розсіювала світло, я не міг не дивуватися дурості цієї установи, яка ставилася до мене так, ніби я лише плоть, кров і кістки, які можна замкнути». Мені було дивно, що було вирішено за найкраще помістити мене тут, замість того, щоб скористатися моїми послугами в якийсь інакший спосіб. Я побачив, що хоча між мною та моїми земляками і стіна з каменю, але є іще ваща стіна, яку треба подолати чи розламати, перш ніж вони зможуть стати такими ж вільними, як я. я ні на мить не відчував себе ув'язненим, і стіни здавалися великою марною тратою каменю та будівельного розчину Я відчував, що лише я серед усіх моїх земляків сплатив свій податок Вони явно не знали, як зі мною поводитись, і поводились як невиховані у кожній загрозі та в кожному компліменті була помилка, бо вони думали, що моє головне бажання – стояти по той бік цієї кам'яної стіни. Я не міг не усміхатися, коли бачив, як завзято вони замикали двері на моїх роздумах, які, тим не менш, пересувались без жодних перешкод. І саме вони були найбільш небезпечні». Оскільки до мене дістатись було неможливо, було вирішено покарати моє тіло. Так як хлопчаки, що не можуть зачепити того, кого ненавидять, і ображають його собаку. Я побачив, що держава була безглуздою, що вона була боязкою, як самотня жінка з її срібними ложками, яка не відрізняла своїх друзів від ворогів я втратив останню повагу, шкодуючи її. Таким чином, держава ніколи не протистоїть інтелекту чи моральності людини, а лише її тілу, її почуттям. Вона не озброєна вищим розумом чи чесністю, а лише більшою фізичною силою. Я народився не для того, щоб мене змушували Я буду дихати по-своєму Побачимо, хто сильніший Яку силу має натовп Тільки ті можуть змусити мене, хто підкоряється вищому закону, ніж я Вони змушують мене стати схожим на них Я не чув, щоб маса людей змусила чоловіка жити саме так, а не інакше що би це було за життя? Коли я зустрічаю уряд, який говорить мені «гроші або життя», чому я повинен поспішати віддати йому свої гроші? Можливо, він у великій скруті і не знає, що робити. Але я не можу йому допомогти. Він має сам собі допомогти, нехай робить як я. Не варто плакати з цього приводу. Я не несу відповідальності за успішну роботу суспільного механізму. Я не син інженера. Я розумію, що коли дуб і каштан падають поруч, то жоден не лишається нерухомим. А обидва підкоряються своїм законам, проростають, ростуть і процвітають, як можуть, поки один, можливо, не затінить і не знищить іншого. Якщо рослина не може жити згідно з її природою, вона помирає. Так само і людина. Ніч у тюрмі стала новим та цікавим досвідом. В'язні в сорочках насолоджувались бесідою та вечірнім повітрям у дверях, коли я увійшов. Але вартовий сказав «давайте, хлопці, час закривати». І вони розійшлися. І я чув звук їхніх кроків, коли вони поверталися до порожніх камер. Мого сусіда по кімнаті мені представив вартовий як першокласного хлопця і кмітливу людину. Коли двері зачинилися, він показав мені, де повісити капелюха і як тут організовані справи. Кімнати білилися раз на місяць, і ця була найбіліша, найпростіше облаштована – та, мабуть, найохайніша кімната в місті. Він, звісно, захотів дізнатися, звідки я, і що привело мене сюди. А коли я йому розповів, то в свою чергу запитав його, як він сюди потрапив, вважаючи його, звісно, чесною людиною. І як вже повелося, я вірю, що він таким був. Чому, сказав він? Мене звинувачують у підпалі сараю, але я цього не робив. Наскільки я зміг з'ясувати, він, ймовірно, просто ліг спати в сараї, коли був п'яний. І там курив свою люльку, а потім сарай згорів. Він мав репутацію кмітливої людини. Був тут уже три місяці, чекаючи на свій суд, і мусив ще стільки ж чекати». Але він тут освоївся із задоволенням, адже харчувався задарма і вважав, що з ним поводяться добре. Він займав одне вікно, а я інше. І я побачив, що якщо людина пробуде тут довго, її головним заняттям буде дивитися у вікно. Я швидко прочитав усі брошури, оглянув, Місця, де попередні в'язні здійснювали свої спроби втечі, де решітка була випилена, і вислухав історії про різних мешканців цієї кімнати. Адже я зрозумів, що навіть тут є своя історія і плітки, що не виходять за стіни тюрми. Мабуть, це єдиний будинок у місті, де складаються вірші, які потім переписуються, але не публікуються. Мені показали досить довгий список віршів, які складали молоді люди, що були спіймані при спробі втечі і мстилися, співаючи їх. Я випитував з мого сусіда по камері все, що тільки міг, бо боявся, що більше ніколи не побачу його. Але зрештою він показав мені моє ліжко – і попросив погасити лампу. Це було як подорож до далекої країни, яку я ніколи не сподівався побачити чи провести там ніч. Мені здавалося, що я ніколи до цього і не чув, як б'є міський годинник. Не чув вечірніх звуків села. Адже ми спали з відкритими вікнами, що були всередині решітки. Рідне село постало переді мною, наче з середньовіччя, і наш конкорд перетворився на ріку Рейн. Крізь серпанок часу виринали силуети лицарів із старовинних замків. З вулиці долинали голоси старих бюргерів. Я був мимовільним свідком і слухачем всього, що відбувалося та говорилося на кухні сусідньої сільської корчми. Цілком новий і рідкісний досвід для мене. Це був ніби погляд зблизька на моє рідне містечко. Я був справді серед нього. Я ніколи раніше не бачив його установ. А це – одна з його головних інституцій, адже це головне містографства. Я почав розуміти, чим живуть його мешканці. Вранці наші сніданки подавали через дірку в дверях у маленьких прямокутних металевих посудинах чітко відповідного розміру, які вміщували пінту шоколаду з коричневим хлібом і залізною ложкою. Коли мене попросили повернути посуд, я був досить наївний, щоб віддати залишки хліба, але мій сусід по камері схопив його і сказав, що мені краще залишити це на обід або на вечерю. Незабаром його випустили працювати на сінокіз в сусідньому полі, куди він ходив кожного дня, і він не повертався до полудня. Тому він попрощався, сказавши, що сумнівається, чи побачить мене знову. Коли я вийшов з в'язниці, хтось втрутився і заплатив податок. Я не помітив великих змін на Майдані, таких як їх спостерігав той, хто заходив сюди в юності, а вийшов сивим старцем. І все ж зміни для мене стали очевиднішими. Місто, штат, країна. Більше, ніж ті, що могли б відбутися під впливом самого лише часу. Я побачив ще чіткіше той стан, в якому я жив. Я побачив, наскільки можна довіряти людям, серед яких я жив, добрим сусідам і друзям. Що їхня дружба лише на літо. Що вони не мають великого наміру чинити правильно. Що вони окрема раса для мене через свої упередження та забобони, як китайці і малайці що заради людяності вони не ризикують навіть своїм майном. Що зрештою вони не такі вже й благородні, бо ставляться до злодія так, як той ставиться до них, і сподіваються, що їх душі порятують обряди та кілька молитв. Можливо, це надто суворо щодо моїх сусідів, адже, гадаю, більшість із них навіть не усвідомлює, що у їхньому селі є така установа, як в'язниця. Раніше у нашому селі був звичай вітати бідного боржника, коли той виходив з в'язниці, дивлячись крізь пальці, складені так, щоб нагадувати грати. Як ви? Мої сусіди не привітали мене таким чином, адже спочатку подивилися на мене, а потім один на одного, так ніби я повернувся з далекої подорожі. Я потрапив до в'язниці, коли йшов до Чоботаря забирати відремонтоване взуття. Коли мене випустили наступного ранку, я вирушив виконувати свою справу. І надівши відремонтований черевик, приєднався до компанії по збору чорниць, які нетерпляче чекали, щоб я очолив їх. І за півгодини, бо коня швидко запрягали, я вже був серед поля-чорниць на одному з наших найвищих пагорбів, за два кілометри від села. І тоді держави вже не було видно. Ось і вся історія моїх в'язниць. Я ніколи не відмовлявся платити податок на отримання доріг, бо так само прагну бути хорошим сусідом, як і поганим підданим. А щодо підтримки шкіл, я вже зараз роблю свій вклад, щоб навчати своїх співвітчизників. Я не відмовляюся платити податок через якусь конкретну статтю в податковому рахунку. Я просто хочу відмовитися від підданства державі, відійти, стати осторонь від неї. Мені не цікаво відслідковувати шлях мого долара, якби це було можливо, поки за нього не куплять людину чи мушкет, щоб стріляти в людину. Долар не винний. Але я турбуюсь про наслідки мого підданства. Насправді я тихо оголошую війну в державі на свій манер. Хоча все одно буду користуватися її послугами та отримувати від неї те, що можу, як це зазвичай буває в подібних випадках. Якщо інші платять податок, який вимагає від мене держава, з почуття симпатії до неї, то вони роблять те саме, що вже зробили для себе самих, тобто сприяють несправедливості в більшому обсязі, ніж вимагає сама держава. Якщо ж вони платять податок з помилкового інтересу в індивідуумі, якого обкладають податком, щоб зберегти його майно або запобігти його ув'язненню. То це тому, що вони не задумалися, наскільки далеко можуть зайти їхні приватні почуття. Ось моя позиція на цей момент. Але в такому випадку не можна бути занадто обережним, аби твої дії не були обумовлені впертістю чи надмірною увагою до думок людей. Переконайся, що робиш лише те, що належить тобі особисто та цьому моменту. Іноді я думаю, ці люди мають добрі наміри, вони просто не розуміють. Вони б чинили краще, якби знали як. Для чого завдавати своїм сусідам болю, змушуючи їх ставитись до тебе так, як вони не схильні? Але потім думаю, що це не є підставою для того, щоб я робив так само, як і вони, або дозволяв іншим страждати набагато більшим болем іншого роду. І знову я інколи кажу собі, коли багато мільйонів людей без гніву без зла, без особистих почуттів, вимагають від тебе лише кілька шилінгів. Без можливості, що є наслідком їх становища, відкликати чи змінити свою вимогу. І без можливості з твого боку апелювати до інших мільйонів. То для чого ж підставляти себе під такий потужний брутальний тиск? Ти не опираєшся холоду і голоду, вітрам та хвилям, таким самим чином. Ти спокійно підкоряєшся тисячі подібним необхідностям. Ти ж не кладеш свою голову у вогонь. Але чим більше я розглядаю це не як суто брутальну силу, а як частково людську силу, і враховую, що я маю стосунки з тими мільйонами, як з мільйонами людей, а не з простими, брутальними чи неживими речами. Я бачу, що можливе звернення, по-перше, до творця цих людей, а по-друге, звернення до самих себе. Але якщо я свідомо покладу свою голову в вогонь, то немає куди звертатись ані до вогню, ані до творця вогню, і винен буду тільки я. Якби я міг переконати себе, що я маю право задовольнятися людьми, такими, як вони є, і поводитись з ними достойно, а не відповідно до моїх вимог і очікувань щодо того, якими вони і я маємо бути, тоді, як хороший мусульманин і фаталіст, я б намагався задовольнитися тим, що є, і казав би, що це воля Бога. Є різниця між опором до людей і до суто брутальної чи природної сили, тому що я можу з певним успіхом опиратись першому. Але я не можу, як Орфей, змінити природу скель, дерев і звірів. Я не бажаю сваритися з жодною людиною чи нацією. Я не прагну дошуковуватись дрібниць, тонких розбіжностей чи ставити себе вище за своїх сусідів. Я радше шукаю, можна сказати, навіть привід для того, щоб відповідати законам країни. Я аж надто готовий їм підкорятися. Насправді... Я маю підозру щодо себе з цього приводу І щоразу, коли до мене приходить збирач податків Я відчуваю спокусу переглянути дії та становище загальних і державних урядів А також дух людей Щоб знайти привід для підкорення Ми повинні ставитися до своєї країни як до батьків І якщо коли-небудь ми відсторонимо свою любов та працю від її звеличення, ми повинні зважати на наслідки і навчити душу, совісті та вірі, а не бажанням влади чи вигоди. Я вірю, що держава незабаром зможе забрати всю працю з моїх рук, і тоді я не буду кращим патріотом, ніж мої співвітчизники. Якщо поглянути з одного боку, Конституція з усіма своїми недоліками є дуже хорошою. Закон і сусіди дуже поважні. Навіть ця держава і цей американський уряд у багатьох аспектах є дуже захоплюючими і рідкісними явищами, за які варто дякувати, як багато хто їх і описував. Але якщо подивитися з іншої точки зору, з вищої, хто ж може сказати, чим вони є насправді? Чи варті вони того, щоб споглядати чи взагалі думати про них? Однак уряд мене мало турбує, і я віддам йому мінімум думок. Я не живу багато часу під владою уряду, навіть у цьому світі. Якщо людина позбавлена думок, уяви, фантазій, те, що є незначним, не може довго здаватися йому важливим. Нерозумні правителі чи реформатори не можуть фатально порушити її спокій. Я знаю, що більшість людей думають інакше, ніж я. Але ті чиє життя за професією, присвячене вивченню цих чи споріднених тем, мало мене задовольняють. Державники та законодавці перебувають так глибоко всередині цієї інституції, що не можуть бачити її чітко та прозоро. Вони говорять про рух суспільства, але не мають іншого місця для відпочинку окрім цього. Вони можуть бути людьми з певним досвідом і розбірливістю, і без сумніву вигадали винахідливі та навіть корисні системи, за якими щиро вдячні. Але вся їхня кмітливість і корисність лежать у певних не дуже широких межах. Вони звикли забувати, що світ не керується лише політикою та доцільністю. Вебстер – ніколи не дивиться за межі уряду, тому не може говорити про нього з авторитетом. Його слова – це мудрість для тих законодавців, які не планують жодних суттєвих реформ в існуючому уряді. Але для мислителів і законодавців на всі часи він жодного разу не піднімає цю тему. Я знаю тих, чиї спокійні та мудрі міркування на цю тему швидко виявили б межі сприйняття і гостинності його розуму. Однак порівняно з дешевими професіями більшості реформаторів і ще дешевшою мудрістю і красномовством політиків загалом, його слова майже єдині розумні та цінні, і ми вдячні небу за нього». Порівняно з іншими він завжди сильний, оригінальний і понад усе практичний. Проте його перевага – це не мудрість, а обережність. Правда юриста – це не правда, а послідовність або послідовна доцільність. Правда завжди гармонійна з собою і не піклується переважно про те, щоб розкрити справедливість, яка може існувати поруч із неправдою. Він справедливо заслуговує на те, щоб його називали, як це вже сталося, захисником Конституції. Насправді він описує лише захисні удари. Він не є лідером, він є послідовником. Його лідери – це люди з 1787 року. «Я ніколи не докладав зусиль, каже він. І не маю наміру докладати зусиль. Я ніколи не схвалював силу і не маю наміру її схвалювати, щоб порушити угоду, яку було укладено при вступі різних штатів до Союзу. Думки, що стосуються санкцій, які Конституція накладає на рабство, він висловлює так. Оскільки це була частина, Початкової угоди. Нехай це так і буде. Незважаючи на свою особливу гостроту та вправність, він не в змозі виокремити факт з його суто політичних відносин і поглянути на нього як на факт, який може бути вирішений інтелектом. Що, наприклад, повинен зробити чоловік у США сьогодні стосовно рабства? Але він наважується або його змушують дати такі безнадійні відповіді, як ця, при цьому роблячи вигляд, що говорить абсолютно як приватна особа, з якої можна було б зробити певний новий кодекс соціальних обов'язків. «Спосіб, – каже він, – у який уряди тих штатів, де існує рабство, повинні його регулювати – є їхнім власним питанням під відповідальністю перед їхніми виборцями, перед загальними законами пристойності, людяності та справедливості, і перед Богом. Товариства, створені в інших місцях, що виникли з почуття гуманності чи будь-якої іншої причини, не мають жодного відношення до цього. Вони ніколи не отримували від мене жодного схвалення і ніколи не отримують. Ці уривки були вставлені після того, як лекція була прочитана. Ті, хто не знає чистих джерел істини, хто не простежив їх потік вище, стоять і мудро стоять, Біля Біблії та Конституції. П'ють з них із благоговінням та людяністю. Але ті, хто бачить, звідки вона витікає, струмуючи до цього озера чи ставу, підв'язують свої пояси і продовжують свою подорож до джерела. В Америці ще не з'явився жоден чоловік з генієм для законодавства. Вони рідкісні в історії світу. Є оратори, політики та красномовні люди, тисячі. Але ще не відкрив рота той промовець, який здатний вирішити численні і складні питання нашого часу. Ми любимо красномовство заради самого красномовства, а не за будь-яку істину, яку воно може висловити, чи героїзм, на який воно може надихнути. Наші законодавці ще не навчилися порівнювати цінність вільної торгівлі та свободи, єдності, порядності для нації. У них немає генія чи таланту для порівняно скромних питань оподаткування і фінансів, торгівлі, промисловості та сільського господарства. Якби ми, Зупинились виключно на словесних дотипах законодавців у Конгресі для нашого керівництва. Без корекції через своєчасний досвід і ефективні скарги народу. Америка надовго не зберегла б своє місце серед націй. Вже понад 18 століть, хоча, можливо, я не маю права про це говорити, написаний новий заповіт. Але де ж той законодавець, який має достатньо мудрості та практичного таланту, щоб скористатися світлом, яке він проливає на науку законодавства? Авторитет уряду навіть такий, якому я готовий підкорятися, бо я з радістю підкоряюся тим, хто знає та може робити краще, ніж я, а в багатьох питаннях навіть тим, хто не знає і не може, так добре, все ще залишається нечистим. Щоб бути строго справедливим, він має отримати санкцію і згоду тих, ким він керує. Він не може мати чистого права над моєю особою та власністю, окрім того, що я йому надаю. Перехід від абсолютної монархії до обмеженої монархії, від обмеженої монархії до демократії – це прогрес до справжнього поважання індивіда. Навіть китайський філософ – був досить мудрий, щоб вважати індивіда основою імперії. Чи є демократія, яку ми знаємо, останнім можливим вдосконаленням уряду? Хіба не можна зробити крок вперед, щоб визнати та організувати права людини? Ніколи не буде по-справжньому вільної та освіченої держави, поки держава, не визнаватиме індивіда вищою та незалежною силою, від якої походить вся її влада та авторитет, і не ставитиметься до нього відповідно. Мені подобається уявляти собі державу, яка, зрештою, зможе бути справедливою до всіх людей і ставитиметься до індивіда з повагою, як до сусіда» яка навіть не вважатиме це несумісним зі своїм спокоєм, що кілька людей житимуть осторонь, не втручаючись у неї, не будучи її частиною, але виконуючи всі обов'язки сусідів і співвітчизників. Держава, яка приносила б такий плід і дозволяла б йому падати, як тільки він дозрів, Проклала б шлях до ще більш досконалої та славної держави, яку я також уявляв, але поки не бачив ніде. Переклав Рупельт Віталій. Поперечне читання. 2025 рік.